<laughs> Hallå! Nej! Nej! Du, ne <laughs> nej! Mine man är mone, mine man Minne Mine man mine man Mine man mine Mine Nej! Nej, nej, nej, för nej, nej, i nej, nej, Nej, men jag tror faktiskt det är bra att köra en eh, riktig röstuppvärmning innan man börjar. Är det, det, var det, är där jag skicka, det var därför jag skickade den videon som du inte kollar på. Är det en Tror du Alex och Sigge sitter så? Min manne, Ma. Nej, jag Ma. tror de kör. <skratt> du, du tror det på riktigt? Nej, men bara för att de inte gör det behöver väl vi inte göra det. <skratt> det är så typiskt det är bara... Det här är en bra idé. Vi ska värma upp rösten innan. Vi alltså, får skjuta i det. Du kan skita på det. Ja, hur mår du? Jag mår bra. Mm. Jag saknade dig mycket. Jag saknade dig med, liten. <laughs> ja, det var ju synd att vi inte fick gjort någon inspelning då under påskaljen, men det var inte tillräckligt viktigt för dig, så det blev inget med det. Jag hade tre dygn. Ja. Eh, och, och vad fick jag? Du fick en utgång och en ja. till kväll, du fick ju fan ja. mest av alla ska du veta Vi hade roligt mm, det hade jätte Vi hade vi. Vi, har ju lite, vi var ju ut och uh, partajade i lördags på påskafton Och um, mm. uh, dagen efter hittade jag ju då ljudinklipp, nej jag hittade <laughs> ljudinspelningar <laughs> på min mobil som, Som fick... du hade spelat in speciellt för podden. Precis, jag tänkte att vi skulle ha ett litet segment därifrån. Det tänkte du, ja. Eh, det blev så där, men vi kan ju lyssna och se. Mm. Jag tror vi hade ett bra intro här. Nej. Hej och välkomna till... Vi, må... vi måste, vi måste kräka! Hanna! Ja, kräkas på Hanna. Vad <laughs> oh, fan är ja. Vänta, vänta, vänta. Jag är ju här, och vad det här blev, det blev, oh, omtagning. Jag är nöjd, nöjd, nöjd. Ah. Det här är bodd-material. Så jävla bra! Jag har det ens Vi vet att det är runt, det är runt, men ändå jag tror det Länge jag börjar bli barn och alla om kring. Det är nog i det. Vi är Stopp. Vi är så här fram hit. Eller hon. Uff. Säg att han kör fram nu. Vi skulle gå upp typ tidigt med dig. Nej, säg att han kör fram hit. Jag sa be honom köra fram hit. Det var det. Ja. Nej, men det var roligt. Ja, men äh, då kan man bli lite provocerad över det När man går fram till DJ ska, Har typ en lista med alla låtar man vill att han ska spela Och står det så här, ja, DJ tar DJ inte tar emot önskemål. några förfrågningar Ja, att det satt en lapp på väggen Som man bara pekade på som en Ja, sånär. jag sker ju det Jag bara, ja, men jag vill höra den, den, den Ja Då rök väl de troligtvis från listan Även om man hade tänkt spela dem så det, <laughs> Förmodligen Men vad är det? Vad är det för DJ? Nej, men alltså jag kan ju förstå det lite Både För att om man tänker efter Ja men om man tänker efter då just på Gretas mm. Så är det ju, för det första så har de ju Känns som att de har en standardlista Som de alltid kör typ De kör ju aldrig Carlsen Vilken? Carlsen Vad är det? Carlsen Karola. Ja Va? Nej, aldrig gör de, inte. de gillar inte Va? den där Va? Det är sant, jag vet flera Nej. som har gått fram och bara Det spelar inte karola här <laughs> Nej, okej, okay. det tänkte jag inte på Men skitsamma, det är ju ändå alla de här andra Eh, och då kan jag ju tänka mig så här: eh, Alltså, alla kommer ju fram och vill önska dem låtarna. Bara att de vill höra dem nu, liksom. Jag vill höra dem nu. Ja men. <skratt> och, men så jo, det men då tej... säger ju han så här: Den kommer. Ja, men, ja tack... jag vet. Men jag hade ju också velat att alla bara höll sig borta. Jo, men mig. alltså, okej, okay, så här: Man kanske inte ska vara DJ om man inte tar emot förfrågningar. Det ingår ju lite i yrket. Ja. Det är ju jo. lite som att så här, jobba i en butik men man vill inte att någon frågar om hjälp. Det, det är lite så faktiskt, det ingår. Jo men de kanske borde starta en app. <laughs> där man får skicka in sitt förslag och så får du DJ upp den där. Så, skulle så... Man kunna, det skulle kunna vara en betaltjänst att du får betala. Om ja, du då betalar 100 kronor så kommer din låt garanterat. Eller att man får önska en låt när man köper en drink. Men det är ju en jättebra idé. Ja, det är Ja. Förstår du mycket pengar de man kan dra in då? För att är man asfull, och så kan det vara som Uber också. Att om det är väldigt många just nu som då vill ha en taxi. Eller ja. då som vill önska en låt. Då är det så här tre gånger priset. Mm. <laughs> Men det är ju jättebra idé. Och så står man där asfull och vill höra det ju runt. Och bara, 300. Ja då är meter. det ju värt det. <laughs> ja. Men det är ju, alltså det, jag tycker det är rätt dyrt där faktiskt om man ska vara Det är alldeles för dyrt. Alltså vad fan med 60 spänn? Vad det är liksom som inträde då? vilket jag menar ja, vad, vilket... jag satt och analyserade mitt kontoutdrag 540 spänn för fyra Red Bull vodka. Det var inte ens dubbla. Alltså det var inte ens vad heter femor, femor, vad blir det, 540. Alltså, vad, säger, vad säger man på alltså en dubbel 150 175 vad blir det 185 135 8. styck. Aha. 185 kronor! Nej, nej, men vad, vad, alltså, om man vill ha en dubbel... För jag antar att han inte gav mig dubbel. Nej. Eller gjorde han det, då? Det kanske var det jag man fick. Ja, då var det kanske rimligt, då. Ja, 135 spänningar, väl vad en drink kostar. Jo, men på det skitstället. Ja, men det är ju så här lite... Alltså, det är ju inte ett alltså, lyxställe. på Avenur. Det finns ett jo, ställe som heter Market kan... i Göteborg som har... Alltså, riktigt lyxiga drinkar. Det vill säga att de har... Galna asiatiska blad De har importerat, Alltså det är helt Alltså det är riktigt bra att drinka. Det är lyxiga De serveras väldigt trevligt I någon speciell Kopp eller så Beroende på vilken drink man har Och det pyntas med frukt och grejer De kostar uh -huh. typ 110 spänn. Va? Men här får man Alltså en Red Bull vodka Det är ju en de, hur, det ju det kan man ju där. göra och ta med sig in I fickan typ ja, det, det, det, Vi ska börja med det, att vi tar med oss alkohol in mer. Ja men det är lite som en tävling Eller så ja. här, se vad man kan Det finns ju många sådana här Typ in box varianter Som man ska ha innanför kläderna Jaha Och det är inte dumt På systemet Nej va nej Alltså du menar, du menar en mena behå behållare menar du Nej men typ så här. Så antingen som man kan ha i BHn eller ja. som man kan ha i kallselippen. Mm. Ja, och så, tar, så finns det liksom en liten kran då. Då får man ju akta bara så man inte tar snorpis och mm. tar fel. Men... <laughs> och då trycker in snorpen i kranen. <laughs> Nej. I flaskan. När man, man ska fylla glaset. Vill någon som vill ha en drink? Min snorp och vart där inne men det, jag har sköljt av den. <laughs> men men det vi gjorde det. Tvättad. Vi gjorde faktiskt det på Gretas vi tog med vi, På något sätt fick vi in en flaska. Mm -hmm. Och så... Jag ska stoppa in den i kalsongerna Alltså ibland kan jag trycka ner så mycket är Så inte klokt På något sätt har vi fått in Så gick vi ut på toaletten Och vira in den i cirka en toalettrulle Så ställde vi den där Och så gick vi in då och vira ut den här Två kilometer långa toaletten Nej men varför virar ni ut den då? Kunde ni inte bara gjort det som en liten pappershög på golvet typ Och låtit den stå? Ja vet inte men vi, vi, vi, det var ju lite äckligt så att vi virade ju Ja ja, ja Det var, var svårt, alltså vad fan det är ju bara att stoppa ner den i brallan Det är ju ingen som ser det Nej Eller framförallt om man har då något smidigare typ som en plunta Jo men vi, vi ska göra mycket nu, vi gör det nästa gång Ja, ja okej okay. det blir bra Alltså jag har blivit, jag insåg det idag Att jag har blivit en gubbe mm, ja. eh, Eller jag har ju länge Hela mitt liv varit en gubbe på många sätt Men att jag igår till middag Öppnade en burk sill Och kokade mm. lite potatis och åt Och tyckte det var typ det godaste jag har ätit på länge Har du gräddfil till också? Ja, <laughs> Så alltså, du är som morfar <laughs> Och idag till lunch så bara, vad ska jag äta till lunch? Och så bara, jag har ju faktiskt en öppnad burk med sill Och så tog, och tog jag med en gång till Matje, ja, alltså eftersom det var matche matche nej, Mattje heter det Och nej, det var fransk mm. löksil Ja, men det är ju typ samma oh, så då, Du, ska du komma hit till midsommar förresten? Mm. Nej Kanske du ja. Vad är det Eller, jag, Nej, men jag ska ha några kom två kompisar som kommer hit Vilka? Men det spelar väl ingen roll, det kan ju inte säga i podden Men det vill jag väl veta innan Ja, men vi tar det sen då ja, men, Okej, säg vad det börjar Ge de ja, mig så, så, så, så, så bara jag, jag fattar och ingen annan Mm. Eh, ja, det finns inte någon Nej Milfs Ja, det vet jag inte Det är nog lite för internt Ja Nej men kan inte du då ta din eh, roliga historia? Jo, det kan jag absolut göra Kan du det på riktigt? Ja, det kan jag Alltså jag hade ju typ inte Hade du inte kunnat berätta det? När var det här? Eh, det var ju... Eh... Förra sommaren för jag hade shorts på mig. Förra sommaren var det. Okej, <skratt> <skratt> <skratt> okej, okay, okay, men om, det här händer, om något sånt där liknande händer då lovar jag att berätta det också för att det här är oh, oh, bjussigt av det. Alltså, jag det jag är skulle bussigt. hoppas det händer. Ja, det är jag det höll fan. på att hända när jag var ute och sprang igår, jag sa ju det. <skratt> och så var det så här, jag, sk jag, skulle, jag skulle klara en mil för att jag hade satt det som mål. Och jag, det var så här, jag fick vid varje steg liksom verkligen bara. aj, Light! <skratt> Light! <skratt> Men då, så du nej. gick inte på toa innan då? Nej, jag gjorde inte det. Du gjorde inte det? Nej. Okej, okay. eh, jag var på Liseberg med några kollegor och vi åt bara eh, och skulle <laughs> titta på någon koncert. Eh, vi åkte alltså inte karuseller. Jag hade innan druckit kanske två glas vin så att eh, anledningen till att jag blev lite dålig i magen då eh, var inte på grund av vinet. För jag hade inte med min legitimation så jag fick inte köpa alkohol där. Så att det Va? var inte... Ja. Fattar jag fattar ingenting. Du sa att du hade druckit vin, men du sa att det inte... du hade druckit innan. Mm. Aha. Men jag hade inte med mitt lägg dit, så därför fick jag inte dricka Nej. alkohol. Nej. Så att det berodde Nej. inte på eh, alkoholintag. Nej. Eh, köttbullar åt jag extra så, extra lingon, det brukar jag ju ta. Men så kände jag att, åh oh, herregud vad mycket det här blev. Oh... Uh. Oh, men så kände jag så här. Och så kände jag att jag mådde riktigt illa. Alltså sådär att om en timme kanske jag spyr. Eller hur? Ja, ja. så. Ja, men jag sitter och gör lite så här mageffekter i bakgrunden så att man ska liksom kunna leva sin. Himla, trevligt. Det är under ja. många som är kvar. Mm. Eh, ja, eh, men jag kände så här. Jag härdar ut för jag tänker att det ska gå över Så då jag att mm. jag måste typ gå hem nu. Men jag kände det lite pinsamt att gå hem för att man har ätit för mycket. Liksom ja, nu rullar tjockisen förklart. iväg här som har ätit alldeles för mycket sås. Vad skulle ni göra efteråt egentligen? Nej, ingenting efteråt så. Nej. Men eh, så, sen så inser jag att det, jag går nu, det är ingen del som sitter kvar, så jag går lite tidigare än alla andra. Mm. Eh, går iväg, eh, känner mer och mer hur illa jag mår. Eh, hoppar på en buss, hoppar av vid Kungstorget och känner bara att, nej men nu, nu spyr jag. Jag spyr nu, mot McDonalds för toalett. Mm. Hinner gå 10 meter Jag hade typ sprungit ner till kanalen Nästan Typ lite under bron ja. där Hade man ju ändå fått vara i fred det, Kan man gå under bron? Nej, nej kanske inte Men det är men ganska grunt Aj, ja. Du tänkte man hoppade i vattnet Typ <laughs> Och simmade sina egna spyor <laughs> Ja men det är bra August Det gör jag nästa gång ja. Ja. Så jag går mot McDonalds 10 eh, meter Senare kommer spyan Går en meter Bleh. En till Rosa, det ser ut som en milkshakespya För jag hade ätit lingonsylt måste köttbitar, köttklumpar från köttbullarna Och rosa mm. Lyckas gå liksom till en gränd Det är inte en gränd utan till en gata Typ vallgatan mm. eller någonting Där det inte är så befolkat Fortsätter spy Spyr tio gånger <laughs> Tio? Ja, ja, absolut 10 Ja, du kunde tänka om du hade sprungit in i någon passage typ, Så hade du suttit en massa folk på någon utesväng Så hade du kommit där och bara Sprungit Ja, ja. Eh, grejen är då att på Ungefär sjunde spyan Då kommer det dubbelt Då är det dubbelt rubbel ja, Då kommer Japan. du i båda hålen Så att säga <laughs> Men alltså! <laughs> Menar du då näsan också Eller nej Jag, jag menar skärken. <laughs> så jag känner hur det rinner ner På benen jag menar så, nej, jag jag, jag jag. nej det rann inte ner på benen det var, det var inte så mycket Men jag nej. känner hur det är Jag märkte ju inte det förrän jag märkte att det började bli blött Där inne Ja. Ja. Och då, det kommer och jag bara får i panik Och vad händer, vad, händer? Vad, vad är det sista man vill ska hända när det här händer att någon man känner kommer mm, Som man precis. känner lite halvt Alltså typ mm. inte Hade det varit en riktigt bra kompis Då hade det ju varit en räddning Det hade varit lite kul uh, då Jo för då hade man kunnat få hjälp Torka ja, mig Ja <laughs> Bär mig härifrån <laughs> Ja Fårgir Men hade mig. du kommit hade, Alltså äh, jag vet, Jo hade du kommit Då hade jag kunnat bara Jag på. få mig Mm, du, är, ja. du hade ju dött av skratt och sen efter en kvart kanske hjälpt mig. Men eh, då kommer en person, och det är kanske den sista personen jag vill stötta på. Alltså den jobbigaste människan jag känner. Ja. Han, är, han är så jobbig så du fattar inte. Om du Nej. någon gång har tyckt att jag är jobbig då har du inte liksom träffat honom. Han blivit. är en sån som, om jag skulle säga så här, från, jag på mig, då skulle han skrika på hela kungstoriet. Gustav har på sig! Och skulle han börja filma mig och typ lägga ut det på Facebook. det är hur han. Känner, hur känner du den här personen? <laughs> ja, det... Eh, nej, men så jag jag vet inte vad jag ska göra. Det kommer fram någon, någon dam så här... Hur mår du? Jag bara, jag mår bra. Jag är bara lite magsjuk. Jaha, ja, det brukar låta så, jag. Så folk ja. tror att jag är aspackad. Ja, men ja. vad tror du? Det ligger en ö, rosa spya bredvid mig. Tror de att... Alltså, det är kväll... Det är klart folk tror att jag är full. Ja, det var kvällen då, men var det mycket? För jag tänker det måste ändå ha varit många som har sett dig om du har gått och lagt tio spyor efter dig. Men jag la väl tre stycken och sen sju stycken på Gansamhet. Alltså i, på i gränden. Ja, okay, uh, ja. nej, det var inte så mycket folk. Det var ju några stycken där på ja. utanför Avalon. Du var snällt ändå att hon kom fram. Det hade ju aldrig Vänta. gått fram. Det tyst, tyst, tyst. Är det. Vad? Är det en gräsklippare? Nej, låt som nu. Hallå? Ja. Aha. <laughs> är det någon här? Nej Det var grannen jag är ju så rädd för möss när jag drömde om, om tre råttor ja. Som hade fastnat i råttfällan Och jag hade inte vågat ta bort dem och de var ju döda och så plötsligt började de leva igen Åh fy fan, alltså googla råttkung Om du vill se det äckligaste du har sett Jag, jag har redan sett råttkung Men du måste fortsätta då Vad gör jag då? Hur tar jag mig ur den här situationen? Alltså jag kan ähm... inte sätta mig på vagnen Med bajs på nej. Mig. Nej. nej. Nej. Jag ringer du, mamma. Nej. Hej. Ja, ja. Mm. Jag är inte full. Jag har bara kräkt och bajsat på mig. Ta med en plastpåse och kom. Hon kommer. Jag får sitta på kartonger och i en plastbåse. En plastpåse? Vad var det för plastpåse? Det var blå. Ika. Ja, men jag tänkte att det var Det liksom var som en, en, var som som en sån läkarskydd för fötterna fast en stor. Jaha. Mm. Mm. Ja. Och sen är jag väl då ska. När mamma kör hem idag. Men vad sa, vad sa hon? Höll hon liksom schysst min Eller skrattade hon åt dig? Hon skrattar inte Åh nej, nej, nej Ja ungefär så Hon skrattar faktiskt inte nej. Det var mer såhär, jag bara, du behöver inte säga det någon Nej, det är våran hemlighet Ja <laughs> Så tänkte jag att jag skulle inte säga det till någon jag. Vill du höra ett härligt ljud? Och som ja visst är det, det. för mig, jag vet inte hur du hörde exakt men i mina öron mina så är det verkligen det är så härligt ja det är fint ja det var det mm. <skratt> uh, ja men du jag har men det var en så rolig grej som vi pratade om här om dagen det här med att uh, när man hade gjort något dumt när man var liten och mm. mamma sa vänta du till pappa kommer hem <laughs> Och så, hör men att, så här, akta du då. Ja. Men då pratade sa vi det med peppa på tungan då. Ja, vi pratade om peppa på tungan. För fick du det? Jag fick det. Ja, ofta? Nej, nah, det tror jag inte var så ofta. Nej. Men om man räckte ur jag, tungan då fick man det eller om man, sv ja, men jag, man svärde. Ja, jag undrar om det var därför för att jag hade räckte för jag vet att jag fick det av pappa en gång. Ja. Alltså jag jag har bara ett minne av att det har hänt en gång. Om man trodde tungan gick av idag hade man ju bara, ja, häll på. Ja, inte riktigt kanske. Ska vi prova det? Vi provar det. Okej. Ja, jag hämtar. Jag med. Hallå? Ja, nu har jag en kvarn här. Och nu är det peppar överallt också. Jag hittade ingen peppar, så jag tog timjan istället. Du dum. Vänta, du, tills pappa kommer hem, då får du timjan på tungan! Jag har också och okej okay, vänta, jag hämtar min kvarn då också Jag tänkte att det skulle bli jobbigt Men, men jag okay. vrider i handen lite här mm, Det luktar ju gott Men har oh, en elektrisk kvarn Ja, det är ju lyxigt uh, Alltså nu, har, nu tog jag två vrid här Så nu har vi kanske liksom ett halvt kryddmått Vänta ja. Ska vi ha på tre? Ja uh. har, du, har du ett halvt kryddmått, alltså så här lite liksom Två Men jag kör direkt i munnen. Så är vi ett, två, tre. Skulle vi köra där eller var det uppvärmningstest? Nej det var inte upp. Vad snakkar om? Okej. Okay. Ett, ett, två, två tre. <skratt> oj. Åh mm. oh, nej det kommer vi hela soppan. Oj det mm. var inte så farligt jag trodde. Nej jag säger ju det. Oj, <klar> oj vad starkt det blev nu då? Att, jo men att oh, oh, oh, oh, oh. Ja alltså det är väl ingenting jag, Alltså jag tänker om man är barn Ja Fast det, blir ju, det bränner ju lite Vad har du för peppar? Ja det är vara en svartpeppar mm, Ja um, ja det var mycket Men jag tänker på mina barn Kommer jag nog köra chili flakes istället Ja färsk chili Från <laughs> svart habanero ja, jag pratar med en person som um, har en killeplanta som man måste ha handskar på sig när man plockar den. Va? Mm, för att den är så stark. Och han wow. har alltså tävlingar mm. Nej, usch. Och då berättar han om att det finns en kille då, det var inte den här, men som var så stark. Och då åt du liksom en... Ja, jag tror... Om ja, det var att man svalde en hel, eller jag vet inte exakt det. Men poängen var i alla fall att du måste... Alltså, den typ skadar bukväggen. Men alltså, vad är vitsen som att äta den ja, jag inte. då? men lyssna på det här då. Du, mm. måste, alltså, du måste lägga dig, liksom. först måste du ligga på sidan. Sen måste ja. du byta position så att killen ska flytta på sig i magen. Så att den inte bränner ett hål. Jag vet, inte bränner ett hål, men skadar kanske. Ja, men alltså. Hur sjukt. <kör> då så den man kör jag på tungan med. på mina barn nu. Okej. Okay. Mm. Och så kan jag ta fröarna från den och så tar jag dem till mina. Ja. Gör ja. Har du sett nya skönheten-ogudet? Nej. Nej. Jag såg den för några veckor sedan i alla fall, och eh, hur kommer det sig att man alltid lyckas... Man alltid har oturen att komma bredvid den jobbigaste personen, typ. Ja, men en gång när jag var på bio, alltså det var... Nu kommer inte jag ihåg vilken film det här var, men... Ja, det var ett par som satt och gjorde slut under hela filmen <laughs> Jag skojar inte ens Och det, alltså till slut Ja, jag sa till dem till slut Bli ihop igen nu ja, och då alltså, berätta mer, vad gjorde, de gjorde slut under filmen Jag kommer inte ihåg exakt hur det var, det var så länge sedan Och jag försökte ändå konstatera mig på filmen Men han var väldigt aggressiv typ här för mig mm. Eller så var det hon som var det och de höll typ på att och typ slå på varandra Nej men alltså <laughs> Så tänkte de att vi går på Det här gör vi på en bio Ja nej, men jag fattar inte det liksom Och det är klart att folk hör i alla fall Och en annan gång så då lyckades jag komma över ett par som uppenbarligen inte brydde sig någonting om filmen Utan satt och hånglade igenom En och en, och en halv timme typ Det är många som har så tog typ ett paraply För att det skvätter så mycket Ja, var inte det då när vi var? För då när jag kom ut efteråt så var det, då satt det en sån här affisch på väggen. Då var det i alla fall markerat de två platserna längst bak i salongen där det tog så här, här sitter hånglar. de som hånglar typ. Och men det var det, faktiskt en god, ha, ganska bra idé att ha de platserna längst bak att det är Ja, men eller så stannar man hemma. <laughs> ja, varför ska man gå på bio? Jo, men vadå? Det var väl en bra idé. Att man har ett antal platser där får resten är förbjudet att hångla på. Ja, eller så har man en hel salong som är för det. Hångelsalong? Ja. Kan för det vara var och där lätt. Hångelsalong. Vuxen, vuxenbussalongen. Vuxenbussalongen, Aha. ja. Aha. Får de göra vad de vill där inne? De typ en bordell plötsligt. Både här och där. <laughs> Nej, men... Um... Nu då, när jag var så skönhet i nordjuret så kom jag ju bredvid två tjejer som eh, satt och pratade och kommenterade filmen rakt igenom. Det brukar jag ju försöka. göra. Och det är så här, det gör jag om jag kollar på en film med någon hemma typ, kan mm. jag göra det. Mm. Eh, och även sjunga med tycker jag också är helt <laughs> okej okay att göra. Och Men det, det får man väl göra på, på en bio? Ja, men det, nej, det tycker jag inte. För att men det kommer finns, ju upp singelång. Nej, det gör det verkligen inte. Det Ibland när gör det som är singelångfilmer, då får man sjunga. Och mm. jag kände så här med den att, ja, okej, okay, det är inte tänkt att man ska sjunga den här. Men känner de att de vill göra det så får de göra det. Jag undrar dem det, för att det är fin musik. Eh, så det sa jag ingenting om. Men de satt och kommenterade allting och var så här överexalterade. Och så satt de och bara. Ja! Mm. <laughs> Ut här vid så många tillfällen i filmen. Och då blir det så här: man sitter själv, och det går inte att koncentrera sig för att man, kan, man hör ju bara dem. Men samtidigt bygger man upp en liksom ilska som man säger ju inte till med en gång. Eh, och så sitter man och tänker att säger de en grej till nu säger jag till. Och så gör man inte det och så blir man ardigare och ärgare. Och sen till slut så vill man ju bara skrika på dem och hälla ut hela läsken. Det mm. kan ju i huvudet, ja. Men då tänker jag så här: att nej, det är nog inte. De tänker ju uppenbarligen inte på att de gör det här så att eh, jag säger bara helt lugnt att det kan inte ni uh, till, prata efter filmen. <hilar> gjorde du det då? Ja, det gjorde jag faktiskt. Och e, de då? då slutade de, de, de bara. visst, förlåt. Och Gud gjorde mamma en gång när vi var på Melodifestivalen och Ola sa: Eller The Ark kom med. Och de var väldigt exalterade över att de var med då, så Att de skrek som dårar över oss. Och mamma vände sig upp och bara. Vi har betalt dyra biljetter här Och vi vill lyssna på musiken <laughs> Och där satt man typ Alltså säg att man var typ 10 Och Nej. de var 2013 var det väl ändå 2013? Nej 2007 var det väl Ja, ja Då var man 13 då Ja. ja, du. ja. ja och de var, säg att de var typ 7. Så att det var lite så här. De var inte så mycket äldre. Och då skämdes man ju ihjäl när hon såg där och gapade. Ja. Men sluta! Ja. Titta inte! <laughs> ja, men i det fallet då typ. För då var det ju väl ungefär samma sak. Jag kan tänka att man sitter under en tid, stör sig och sen får man utbrottet. Då är det väl just som går loss liksom. Men då är det ju faktiskt bättre att bara... För att jag är svårt att tro att om man skulle vända sig om och bara... Ursäkta, ni har inte lust att dämpa lite typ. Skulle de bara... Nej, det hade vi faktiskt inte. Nej, då hade ju de med största sannolikhet. Men de var jättetysta sen. Ja, jo, det var en tjej, det var en tjej som var värst. Det var en som råkade skrika sen och så alla bajk. Ja, och hon glömde sin skorf där. Och mamma bara sån där Sin skarf och mamma bara jag skulle knycka den. Men nu måste jag hämta barnen. Ja. Du vill inte tipsa om något eller så? Är det något speciellt du tänker på nu? Nej <laughs> Nej det vill jag inte <laughs> Men, Vad tråkig du är Jag vill tipsa alla om att inte särskriva Ja På engelska särskrivs typ alla ord På svenska ja. särskrivs typ inga, inga ord. ord Sommarjobb o, är, är ett ord Jättebra är ett ord Very good är två ord Om man inte säger very good Ja, men jag tänkte också så när jag... Att i, i, på engelskan så särskrivs alla ord, typ. Men så är det typ inte så. De har ju ett oklara regler. Men på svenska är det faktiskt inte svårt. För det är bara nej, att de tänka så här... Inte, nej, alltså de har inte så oklara regler. Det är, det är nästan... Det är lika många ord som särskrivs på svenska. Lika många ord särskrivs inte på engelska. Nej, nah, Inte riktigt. Har du exempel? Nej. Hade jag fått förbereda mig hade jag haft det, men... Eh. Oavsett är det enklare på svenska för att man vet att man säger inte badboll utan man säger badboll. Ja, det är lätt. Ball. Det är två ord. <laughs> ja. Ja, nej men man skiter i engelska då, svenska. Nu är ju de flesta som lyssnar svenska och pratar mest svenska och ja. då, då är det ju faktiskt så att särskriv ingenting. ingenting. Om du är osäker tryck ihop orden ändå. Ja faktiskt. Alltid. Det är ju störst, större sannolikhet att det, man får rätt Om man skriver ihop det än om man inte gör det Ja men vad är problemet då Jag förstår om så här typ 50 talister så här skriver Men folk som är födda 80 och framåt Det finns ingen ursäkt för dem Fast det finns ingen ursäkt för någon Nej, det kanske inte. Jag, jo morfar spelar ju ingen roll om han gör det Nej Det är ju väl lite sent att lära honom grammatik nu kanske Ja. Vadå alla Jag menar under hela en skolgång har man ju skrivit eh, Texter Eller hur Ja. Som man har lämnat in till lärarna och fått dem rättade. Ja. Ja. Och feedback och sånt. Och då ja. har ju de tagit den röda pennan. Allt som är felstavat i understryket. Och då måste väl de här lärarna ha strykit under det som är särskrivet, eller? Man tycker det. Ja, har man inte lärt sig något på det, då... Nej. Då, då, då, då, Nej. Nej. Jag vill i alla fall tipsa om en låt. Mm. Låten, men nu är det ju det här igen att man inte vet om man får spela låt eller inte. Men gör det så det ser man om de tar bort det. Ja. Den är inte Batman och Robin. Mm. Vet du vem Cassiopeia är? Nej. Nej. Men äh, lägg det namnet på minnet. Okay. Vi tackar alla som har lyssnat idag och ja. vi önskar er en trevlig lördag kväll. Eller fredag eller torsdagskväll. Ja. Vad det än är för kväll så önskar vi en trevlig en. Trevlig kväll. Ja. Hej då! Och. Och ha det, det så, så på restaurangen, restaurangen. Hej då mm. kan du alltså du ska väl lägga in made a Is not in service at this time. Men ja, vi hör ditt ljud! <laughs> ja, jag trodde inte du. Nu är löran inte vid micken. Nu var det bara för min egen skull. <laughs>